Олесь Гончар, Прапороносці, Трилогія, Видавництво художньої літератури Дніпро, Київ, 1981 рік, читає Василь Манько. Запис проведено на чотирьох доріжках рулону. Роман-трилогія Прапороносці українського радянського письменника, лауреата Ленінської, Державних премій СРСР та Шевченківської премії УРСР Олеся Гончара – один з найкращих творів радянської літератури про Велику вітчизняну війну, про героїзм, благородство та людяність радянських воїнів. Вступна стаття Леоніда Новиченка «Героїчному жити вічному» Героїка вікопомної битви радянського народу з фашизмом породила великий, навіки пам'ятний зліт нашої літератури. В грозах вітчизняної війни, на повну силу і нерідко по-новому розкрилось творче обдарування багатьох письменників. Огненно заговорило їх натхненне патріотичне слово. Що ж до літераторів наймолодшого ті часи покоління, то про більшість з них – Можна сміливо сказати, вони народились як художники в полум'яній куполі війни. У значній мірі це можна сказати і про Олеся Гончара, видатного українського письменника, одного з найбільших майстрів сучасної радянської прози. Пішовши в перші дні війни на фронт, Гончар воював рядовим солдатом, потім сержантом, був командиром обслуги батальйонного міномета, старшиною мінометної батареї. Багато сотень кілометрів по рідній і по чужих землях пройшов він пліч-опліч з тими подільськими вусанями, з солдатами і офіцерами різних національностей, які невдовзі будуть змальовані в його воєнних творах змальовані, звичайно, як узагальнені художні типи, а не як точні портрети дійсних осіб. Але для літератури це важливо. Те, що письменник чудово знав всередини бойове життя-буття того полка Самієва, який буде зображено в прапороносцях, і що однополчани Гончара з більшими чи меншими підставами пізнавали реальних прототипів за деякими образами його роману. Життєвість завжди є в мистецтві умовою і супутницею справжніх художніх успіхів. Таким голосним успіхом і став для всієї радянської літератури перший роман Олесі Гончара «Трилогія про 1946 1946-1948 рік. Є в хороших визначних творах літератури соціалістичного реалізму Одна важлива якість, яку можна назвати своєчасністю. Своєчасністю в тому розумінні, в якому Володимир Ілліч Ленін називав дуже своєчасною повість мати Максима Горького. Своєчасний твір завжди в тій чи іншій мірі відкриття в літературі, бо він дає повноцінну художню відповідь на питання, які можна сказати, бринять у самому повітрі епохи, бувши породженими розвитком дійсності. У таких книг завжди щаслива доля, як ми б сказали, дозволивши собі перефразувати відомий вислів з роману Олеся Гончара, прапороносці були своєчасним твором. Нам необхідно було почути це поетичне слово «ополку», який ніс народам світло довгожданної свободи, Почути не тільки для того, щоб ще раз пережити гори і славу, біль і радість недавнього минулого, а й для того, щоб глибше усвідомити своє місце в світі на сьогодні і на завтра. Ми, можна сказати, ждали прапороносців, як ждали молоду гвардію, Василя Тьоркіна та інші пам'ятні твори цього часу. У препароносцях з повною силою виявилося вміння Олеся Гончара поетизувати кращі риси радянської людини, розкривати душевне багатство рядового трудівника і воїна, вихованого нашим суспільним ладом. Саме це зробило такими дорогими для читача сторінки та роману про визвольний похід радянської армії. Але яка була в ціна цій поетизації – коли б вона здійснювалася без правди сущій, правди прямо в душу б'ющій, твардовській. Привабливість людських образів, створених гончаром, саме тим і прикметна, що їх поетичність невіддільна від життєвої правдивості. Радість пізнавання характерного і типового, добре знаного життя, радість спілкування з живими, звичайними людьми Весь час супроводить нас при читанні цієї книги. Зауважимо, до речі, що в прапороносцях майже немає якихось особливих надзвичайних подвигів, що їх творили б герої роману. Небагато тут і таких спеціально загострених сюжетних ситуацій, на яких легше було б розкрити ті чи інші якості людей, зображуваних письменником. Навпаки. Поетизація звичайних виявів благородної душі радянського солдата-визволителя і романтизація його щоденного воїнського подвигу в ім'я свободи і гуманності складають саму суть естетичного підходу письменника до зображуваної ним дійсності. На чому справді тримається вість епічної розповіді в трилогії? Картини боїв і напружених сутичок з ворогом Зображення яких письменних часом досягає високого героїко-трагічного пафусу, скажімо, сцени в обложеному замку або бій за моравою, чергується тут з численними і такими ж виразними описами фронтових буднів. вечірні розмови бійців про далеке, інтимне, мирне, схвильовані суперечки і сповіді молодих офіцерів про кохання, про красу вірності. Дотепні і дохідливі бесіди Воронцова з солдатами на політичні теми. Цілий світ старшинських обов'язків і турбот Хомихаєцького. Різноманітні сцени зустрічей радянських воїнів з визволеним населенням. Сром'язливе і ніжне кохання, що розцвітає між атаками і походами, не сміючи себе виявити. Все це входить повноправним і художньо необхідним елементом, загальну тканину твору. Перед нами наче докладний літопис внутрішнього і зовнішнього життя одного з підрозділів нашої армії в часи його визвольного походу по землях кількох держав. Але втім той річ, що любовна увага до звичайного і щоденного дуже далека в гончара від сірого, натуралістичного в своїй суті побутописання, що все це в нього освітлене ясною, сильною, схвильованою і по-справжньому поетичною, узагальнюючою думкою. Тут варто коротко спинитися на жанрово-стильовій своєрідності прапороносців. Без неї не будуть ясні і істотні риси їх змісту. Що за різновид нашого сучасного роману цей твір, в якому основу сюжету становить, по суті кажучи, нестримний рух всього множества бійців великої армії до остаточної мети, до перемоги, В якому самі назви окремих частин Альпи, Голубий Дунай, Злата Прага наче підкреслюють, що перед нами розповідь про окремі етапи цього загального руху, загального походу, загального полку полку Ігоревім, як відомо, полк означає війна, похід. В якому окремі персонажі, бувши переконливо виписаними індивідуальними характерами, все ж повністю вимальовуються перед читачем тільки в своєму ансамблі. Як єдиний колектив, чий загальний образ не може обійтись без образів, скажімо, Хаєцького, Воронцова, Багірова чи Маковея, Хоч між ними може й не бути прямих сюжетних взаємозв'язків. Твір, в якому поруч з епічним, таке велике значення має його ліричний, емоційний елемент, в якому найзвичайніші, цілком реальні деталі і обставини, влучно і точно змальовані, раз у раз спалахують в дусі загальної поетичної піднесеності, що панує в романі, іншим, Додатковим, часто густо символічним значенням від знаменитої указки L, що воно значить, оте наше L говорять між собою солдати, може, Ленін, людина, любов, хіба мало слів на L починається, до замисленої репліки Шури, де ми проїхали, колії світяться. Залиті водою колії справді блищали пітьмяним світлом зірок. По суті, ми маємо перед собою оригінальний зразок роману-поеми, своєрідного лірико-романтичного епису високої образної концентрації, епосу з ясним романтичним забарвленням і водночас цілком реалістично в своїй основі. Ця особливість прапороносців зумовлена глибинним авторським задумом дати образ самого народу, що бореться в рядах своєї Найсправедливішої армії І прекрасно служить його художньому виявленню Епіграфи з геніального слова о полку Ігоревім Перед кожною з трьох частин трилогії Взяті автором недовільно Вони підкреслюють і його прагнення До масштабного епічного зображення великої народної війни І його намір проспівати про своїх героїв Таку схвильовану і змістовну пісню яка в своїй тональністю нагадала нечлінний зразок давньоруської героїчної поезії. Головним героєм прапороносців є народ на війні. Народ, чий дух втілений в колективному образі роти Брянського, чи ширше полка Саміїва. В трилогії Олеся Гончара ми весь час бачимо бойовий колектив прапороносців. Саме колектив, а не просто масу. За яким постає образ самого народу, а разом з тим перед нашими очима строката різнобарність окремих характерів, індивідуальних облич і біографій. Звичайно, автор у згоді з своїм задумом підкреслює лише ті особливості своїх героїв, які найбільш повно і узагальнено розкривають ідейне обличчя радянського народу і малюють психологію наших солдатів-переможців. Але водночас люди в цьому романтично піднесеному епосі об'ємні, освітлені не тільки патетикою та лірикою, але й гумором. У певних випадках показані, як той же Хаєцький або Сагайда, не тільки з боку своєї сили, але й з боку своїх слабкостей. Щоправда, не таких уже істотних у даних обставинах. Ми побачили і полюбили в прапоронцях, Просту і красиву духу радянського воїна-перемостя, постаті живої, неумовної, небезплотної, несхематичної, але водночас, наче очищеної від цього неістотного і випадкового, на таке очищення письменникові давав цілковите право, більше того зобов'язував до цього той жанр і стиль героїчного епосу, новітнього слова о полку, в якому він писав свій твір. Романтична піднесеність, власти-вастилеві прапороносів ніяк не означає про те, що в романі правда про війну підрум'янина, як справедливо зазначає критик Фащенко. Ще раз перегорніть сторінки, на яких відтворені батальні сцени. І ви почуєте стогін забутого пораненого і несамовитий крик недобитого. Ви побачите сагайду, який б'є солдата за паніку мертвого Антоновича, по сірому обличчю якого гуляють мурашки. Пізніше в таких відомих творах про велику вітчизняну війну, як трилогія «Живі і мертві» Костянтина Симонова, поїць «Останні залпи» і роман «Гарячий сніг» Бондарєва, «Третя ракета», «Сотников» та інші повісті Бикова, а також і в романі самого Олеся Гончара «Людина і зброя» Ми побачимо позитивних героїв ті тій чи іншій конфронтації з їх антиподами, боягузами, шкорниками, бездомними і бездушними службістами. Такі теж траплялися. В героїчному епості про народ на війні, яким є прапорності, негативних персонажів по суті немає, але це не зменшує історичної, життєвої правдивості роману як не зменшує її згадана обставина в таких, скажімо, творах, як «Вершники» Юрія Яновського чи Щорс Олександра Довженка.